Villa. Bon dia, Estic tal? patint perquè tenim 11 minuts i em sap greu perquè el tema que volíem abordar avui és un tema que crec que pot ajudar molt la gent que per culpa d'aquesta crisi ha vist dràsticament reduir la seva jornada laboral o directament s'ha trobat mm, a l'atur sí, sí. perquè clar, aquesta gent es troba amb un problema que és que té temps, de sobte Tenen temps sí, dir, sí. Què faig amb això? Molta gent s'agubia eh, Jo més que intentar parlar de què és el que hauríem de fer M'agradaria fer entendre que és el com ho hauríem de fer Quan estem en una situació de crisi Ja sigui professional, personal, etc El nostre cos reacciona i eh, es deprimeix per naturalesa, no? el nostre amic d'anar la... és, és normal i clar, a l'hora de posar en marxa eines per tirar endavant, per refer, per reinventar-se, etc doncs clar, no és el mateix eh, estar en una situació emocional, doncs, eh, feixua negativa, que no òptima, llavors la història seria eh, qui tingui una mica el control, la gestió de les seves emocions, eh, podrà tenir una base eh, molt més eh, interessant, molt més eficaç pertiran davan qualsevol eina, la que és sigui. És clar, de fet, si tu per exemple estàs deprimit, i vas a una entrevista de feina, això, és... vull dir, l'estat d'ànim es nota. evidentment. La persona evident. que t'entres al davant dirà, "Uih, aquest està fatal." Ona va ser al matí per fer currículum, per anar a tal. Evidentment, evidentment, és com el Barça està en crisi, eh, està malament, això fa molts anys que no succeeix, però eh, quan succeeix, doncs no és el mateix encara una remuntada amb un estat d'ànim nefast, que amb un estat d'ànim molt òptim. Però com ho canvia si la situació realment és dolenta, perquè si Estàs a l'atur, és evident que preocupacions reals clar. les tens. No, Estàs no, en clar, una situació aquí... que dius, que ara jo haig de menjar, haig de de menjar la meva família, aquí no em surten els números. Clar, la recomanació que, eh, així més global, que eh, a mi m'agradaria que quedés una mica clara, és que més enllà del que farem, que això és un tema que haurem d'investigar cadascú en el, seu, en el seu cas personal, és com ho entomarem tot això. Quina predisposició, quina actitud tindrem? I evidentment no serà una actitud fàcil d'aprendre, perquè al voltant ens està dient que ens hem de posar tristos i que hem d'estar, doncs, feixugament. Eh, per tant, es tracta d intentar fer-nos fer amb el control de les nostres emocions, malgrat que eh, la nostra situació externa, doncs, sigui feixuga. I com ho fas, això? Doncs, bueno, eh, és molt interessant eh, entendre que l'estil de vida marca i en molt eh, la nostra situació emocional. I la feina, tot i que és una part molt, molt important, és una part. Ehm hem d'aprendre a dimensionar, a regular. No em puc posar igual de trist, igual d'angoixat eh, quan m'he trobat en una situació d'atur que quan m'he trobat en una situació molt pitjor. I moltes vegades, eh, i a més ara ho estem veient, sobretot hi ha ajuntaments que estan treballant molt en, la, en fer recerca individualitzada de treball, de feina, etc. Dels, dels ciutadans, i ens trobem que les càrregues d'angoixa són brutalment elevades eh, i que es podrien correspondre eh, a aquestes mateixes càrregues d'estrès d'emoció negativa, etc. amb situacions molt pitjors molt, tu, de fet, portes una carta, no? No portaves una carta o un escrit... Sí, sí, eh, però... Ho deixem pel final, això? Jo començaria ja ah, a donar... A donar la carta il·lustraria, eh?, tot això sí, que ens està explicant ara... Sí, sí, sí. A la que fem unes quantes, unes quantes eines que podrien millorar aquest estat emocional per poder mirar d'encara molt millor aquest procés que s'estira sobre, comenta... Sí, sí, i bueno, una paraula fantàstica formació quan un té temps eh, no tot el temps la de dedicar a buscar feina també s'ha de formar entre altres coses perquè les coses que jo he sabut fer fins ara m'han donat un tipus de feina fins ara Eh, però a partir d'ara eh, aquesta feina ja no hi és i eh, per buscar una altra feina doncs segurament hauria m'haig de preparar, preparar eh? millorar les nostres competències professionals no, suposo que a més a més formar-te et deu donar com ànims de dir, estic és... preparant-me de... o sigui, clar, clar. a veure, ara estic malament però jo ja estic donant els passos com perquè això canvi de cara al futur no? correcte, i quan aprenc calcom que no sabies, és una forma fantàstica d'autoretribuir-se tant eh, professionalment com emocionalment quan algú apren, un s'estima una mica més doncs vinga, ja teniu un primer consell, formació la més. formació no té per ser reglada ni molt menys, la formació és, pot ser de qualsevol mena, pot ser, bé, hi ha un munt de formació que és gratuïta, que és de lliure accés i aquesta és la que hem d'anar tirant davant, perquè normalment una persona que està sense feina ara li manquen recursos, no? però és important, allà coneixerà gent podrà fer contactes, eh, tot això que parlem moltes vegades del networking, que hem de treballar amb xarxes, etc. quan nosaltres anem a un centre de formació, doncs nosaltres assumim aquesta informació i assumim relacions personals i professionals. Per Deixem que li recordi la gent, perquè la gent dirà el Santi, López Villa qui és i per què m'està dient tot això aquest, ah. o aquest noi? És coach personal i professional i és autor del llibre Reser. Mm -hmm. De fet, va ser a partir d'aquest llibre que nosaltres el vàrem fitxar, diríem, pel programa perquè explicava conceptes molt interessants. Vinga, a banda de la formació, Santi. A banda de la formació, una actitud interessantíssima, tot allò que et pugui succeir a la vida, que durant aquests dies que estem en procés de canvi i tal, tenir una actitud eh, d'humor. Ens hem de començar... Ui, que difícil, això. Posem... Pues Com fas un... No comencem amb històries de que és difícil. Clar, tot és difícil, però... és però... que tu digue a una persona que l'acaben d'acomiadar. Pren-t'ho amb humor doncs pues, eh, potser aquell dia no però a cap de dos o tres dies hi hem de posar una mica d'humor. Per què? Vam... Com, com pot ajudar l'humor? Doncs mira, cada cop que nosaltres eh, tractem amb un cert humor allò que ens passa tant lo bo com lo que no és tan bo, d'entrada ho ens ajuda a relativitzar-lo. I, a part eh, de relativitzar-lo, que no és poc, eh, ens sí. permet tenir una certa eh, situació emocionàmica eh, més agradable. Però humor del bo o humor negre ja serveix? Perquè normalment el que acostuma a sortir és humor negre. O humor Bé, així, saps allà? Humor d'aquell rabiós a dir... Ah, Tampoc bacà. filarem tan prim, però... Eh, és bo posar un punt d'humor a, a la vida, fins i tot en les coses que són una mica dures, i mira, escolta'm eh, eh, la, són quatre dies eh? Vull dir, són quatre dies eh, quedar-nos sense feina segurament no ho recordarem el dia que estiguem a punt de morir-nos, serà una anècdota més ens, ens en recordarem precisament dels bons moments aquells que ens han per tant, eh, siguem capaços de mirar una mica des de dalt de la situació que, i sense menys tenir la situació no, és tot al contrari, eh? és però una persona que té un cert sentit de l'humor a l'hora de recercar feina eh, evidentment la seva tasca serà molt més interessant mm? molt bé eh, secreció d'endorfines eh, predisposició es que és de. és una roda no? és una roda és un, és, com, començament, és un estil de vida és una actitud mm? eh, jugar és molt important no deixar de jugar fixeu-vos quina... Eh, però dir, jugar? jugar, juga, sí, sí jugar què? A tenir què? una actitud de jugar jugar vol dir eh, quan nosaltres ens sentim molt deprimits sí? no tenim ganes de jugar ni tenim ganes de relacionar-nos ni tenim ganes de sortir de casa precisament incorporar el factor joc joc vol dir Eh, intentar relacionar-se amb altres persones. Jugar vol dir ser creatiu, jugar vol dir passar-s'ho bé amb aquesta aventura. Eh, jo recordo fa molts anys quan eh, cercava feina, a, ja fa anys, eh, que em muntava les meves pel·lícules i jo, diu: no tinc feina, em llevo al matí i fixa't en què vaig a descobrir, eh, com si fos una aventura, eh, vaig a descobrir eh, de quina forma em guanyaré la vida els propers anys que clar, això arribarà un dia en què ja no podré fer, hauré de guanyar-me la vida, no?, perquè ja estaré treballant i tal, vull dir que posar-li... Però en aquell una descoberta. Clar, i jo sortia cada matí de casa, era com anar a l'aventura, mm? i anar a l'aventura però tal qual, eh?, vull dir que eh, és important eh, prendre's la vida amb un cert humor, amb una certa dosi de joc, etc. I a més en els temps que corren, els drames, cuantos menos mejor. Perquè ara mateix ho estem patint eh? estem portant a ajuntaments com el d'Igualada processos espaterrans d'assessorament a persones que estan, estan en aquesta situació estem treballant molt en temes de formació d'habilitats d'aquestes que estem parlant ara i tal i ens adonem que hi ha molts dames, però molts per tant, no cal escoltar però cal posar-hi unes actituds realment positives, optimistes i escolta'm, i amb humor amb capacitat de joc amb una actitud de voler ser-hi escolta'm, les coses s'encaren d'una altra manera, totalment diferent per tant, formació, humor, jugar correcte um, respectar molt els temps eh? recordem que a la vida tot no és treballar per tant, uh, fer una recerca de feina millora la teva situació laboral correspon a una època del dia eh? que o sigui ens hem de marcar com un horari i no? de tal a tal Correcte. Ho dedico a la formació. Clar. De tal a tal busco tal. Correcte. Aquí eh? m'ho passo bé, també un, un, un no... Un... Exactament, exactament. Un per a l'oci també. Clar, el temps personal, allò que dèiem, hauríem de dividir el dia en tres parts, la part del descans, la part de la feina, la part de l'economia i la part eh, personal. Clar, si una persona és, és una taula de tres potes, no pot eh, eh, no pot haver una taula de tres potes que li manqui una, perquè cau. per tant Avui, més que mai, eh, sim molt rigorosos en respecte a la nostra vida personal. Dediquem vuit hores molt efectives, molt eficaces a la recerca de feina, a la formació, ben distribuïdes, ben planificades, amb, objecti amb objectius molt clars, a curt termini, eh, molt ben definits, descrits, etc. Però vuit hores. I si hem capaços, tinguem la las Freddi i ara començo a viure jo. Perquè la vida se'ns escapa igualment. Eh? Vull dir, tant si la trobem com si no trobem la feina, la vida se'ns escapa. Però Santi, hi haurà gent que dirà, i com ho passo bé si no tinc diners per a gastar? Doncs molt fàcil. Precisament, ah, jo... precisament una de les, una de les, una de les recomanacions d'aquestes que havíem de dir avui és que hem de tenir més o sí que mai, o sí de qualitat. I ja està bé, ara em vindrà tota aquesta gent, oh, és que hem de, com, com, com dius, no? és que necessitem diners per tenir oci. Fals no és cert. De tota la vida l'oci s'ha relacionat amb el gaudi si el nostre gaudi ha de, ha de dependre de gastar-nos els 30 o els 40 euros per no ser sopar el dissabte puesto, és que tenim un problema el gaudi estava en sortir al carrer en relacionar-se amb la gent que estimes en conèixer noves persones i això es fa al carrer eh, no cal gastar-se diners, no gastar diners. acostumem-nos a organitzar sopars a casa que això és molt més barat eh, acostumem-nos a fer trobar depèn del que posis al plat, eh? <laughs> Escolta'm, uh, jo he fet xupars... Però amb molt poc pressupost tens tota la raó. de I, pa, tant. i tant, i tant. I ben baratets i ben contentes que som la gent. I molt important, importantíssim, eh? augmenta, és una paradoxa, eh però eh, cal augmentar els temps d'oci i busquem les fórmules per retrobar-nos de la forma més econòmica possible però que l'important és tenir aquell esprit vibrant que ens pot donar el fet de retrobar-nos amb persones estimades. I això no ho hem de fer només al cap de setmana. Acostumem-nos a veure'ns també entre setmana aquell d'un minuts, aquella mitjola. A pautar eh? A pautar-ho. Pautem-ho, Això és una forma de retribuir-nos, de bastir la nostra autoestima, de connectar els nostres projectes i poder-los comentar amb persones no professionals, sinó amb les persones que ens acompanyen a la vida, i per descomptat en aquell moment els estem fent tangibles i fem de la nostra vida una vida connectada.